Муся нагребла на себе простирадло і скрутилася бубликом, піджавши під себе ноги. Більше тікати було нікуди. За кілька хвилин двері знову відчинилися. Муся заплющила очі. А коли наважилась розплющити, побачила, що перед нею стоїть Ванда. «Там нікого немає», – сказала вона – і присіла поруч із майже непритомною від жаху Мусею. «Ви, певно, чоловіка злякалися?» «Він мені не чоловік!» – вигукнула Муся. «Але то був не він, а інший!» «Усі ми грішні!» – співчутливо зітхнула мадам Такіхасі, певно натякаючи на недавню ганебну сцену в цій же каюті. «Заспокойтесь!» Ви в безпеці. Ми не дамо вас ображати. Я зараз виключу капітана і... Ні, не залишайте мене! немов Немовскажена закричала Муся. Він і вас об'є. Тепер ми обидві у небезпеці. Він заховався за рогом. Я в цьому певна. Вибачте мене, накликала на вас біду. Ванда обняла її і погладила по тремтячому плечі. Це ви, вибачте мене. Не знала, що він у вас такий тиран. Та ні, кажу ж ні, це інший. Муся розридалася, обіймаючи Ванду. Дорога сестро, сказала та, стискаючи її в обіймах. У житті буває всяке. Знаю, на жаль, по собі все менеться. Усе владнається. Я вас нікуди не відпущу. Я сама поговорю з ним. Вас ніхто більше не скривдить. Обіцяю. Вам треба відпочити, прийти дитями. Все буде добре. Вона обережно огорнула Мусю ковдрою, гладила по голові, мов дитину. Муся розчулено схлипнула. І несподівано з усією гостротою, котра вколола її серце, подумала, що вона ніколи не знала і не відчувала такого теплого материнського піклування. Олексій Крапка все ще бродив серед гостей час від часу, поглядаючи то на годинник, то на двері салону. Звісно, від його навіженої напарниці – Можна було очікувати всякого. Цілком вірогідно, що вона все ж таки вициганила у капітана іншу каюту і тепер спить собі спокійно, полишивши його напризволяще. Вона така. Що ж, можна обійтися й без неї. Олексій підійшов до столика, де сидів князь із дружиною. Місце поруч із ними – де зазвичай вечеряла мадам та Кихасі, була вільним. Щоправда, рештки шоколадної плитки і порожня філіжанка, що стояли на столі, красномовно говорили про те, що прекрасна ванда була тут. Олексій чемно вклонився поважній парі. Дозвольте дізнатися, це ваше запитав він, указуючи очима на шоколад. «Це залишила мадам таке хасі», – відповів князь. Послалася на головний біль, навіть шоколад не доїла. «Можна мені забрати?» – з глибоким хвилюванням запитав Олексій. «Зробіть милість», – знизав плечима князь, намагаючись нічим не виказати свого здивування. Олексій обережно взяв залишок плитки зі столу і відкланявся. Це ж треба, презирливо прошепотіла йому вслід княгиня. Вже недоїдки за нею підбирає. Фі. І що ви всі в ній знаходите, га? Сувора звернулася до чоловіка. Косаока і до того ж худа, мов тріска. Фі. Думки про несподівано зниклу напарницю вмить вивітрилися в Олексія з голови. Він забіг до каюти, все ж таки сподіваючись, що знайде в ній мусю, але марно, і кинувся до її саквояжу, котрий, і це було дивним, усе, що стояв на місці під мусиним ліжком.